Hi jocs que des dels seus inicis semblen tocats per una vareta màgica. No se sap exactament quin és el motiu, perquè probablement hi hauria molts, però aquesta llista curta de videojocs elegits desprenen una energia especial. Segur que tots estareu d'acord en què la llegenda de Zelda i tota la seva saga entren perfectament en aquesta definició. Un argument senzill, però universal, una posada en escena adaptada a cada suport i a cada època i la màgia del geni dels videojocs creats per Shigeru Miyamoto. Només així s'entén que un joc d'aquesta saga, concretament el titulat Ocarina of Time, sigui el joc que més comandes ha tingut abans de sortir al mercat. Apostar per Zelda i apostar per Miyamoto és apostar sobre segur, i els 325.000 compradors que van pagar anticipadament el joc ho sabien. És per això que moltes vegades reclamem que aquests grans genis de la història actual, aquests grans creadors de fantasies, siguin tractats a l'alçada de la seva obra. Tothom coneix els grans grups de música i els seus components. Són famosos els grans escriptors per les seves novel·les i els grans directors de cinema i les seves pel·lícules. Però segur que poca gent ens sabria dir qui són els autors de meravelles de jocs com Mario, Zelda o Donkey Kong. El temps acaba posant les coses al seu lloc i el pas dels anys, les generacions que han crescut amb els videojocs donaran a Miyamoto i a les seves creacions la importància que es mereixen, que no és menys que la de la resta de grans genis del segle XX. Game over. Game Over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. En la secció clàssica d'aquesta setmana està dedicada, com dèiem al començament, a tota una llegenda de la història dels videojocs. La llegenda de Zelda, una saga de jocs que ha evolucionat amb la marca Nintendo i que ha arribat al fons del cor de milions de persones arreu del món des dels anys 80. Al Game Masters la tertúlia que ocupa la part central del programa parlarem de la importància de la llegenda de Zelda del seu creador, de curiositats de la seva història i sobretot del seu futur. També tindrem temps per escoltar l'argument d'un dels grans jocs de terror dels darrers temps el Silent Hill per a Playstation. Com sempre Game Over analitzarem l'actualitat dels videojocs a la secció Game Now un repàs de les novetats per totes les màquines actuals. Parlarem dels nous jocs de Playstation 2 Gamecube, Xbox, PC i Game Boy Advance. Ja saps que ens pots escriure a correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover arroba onacatalana.com i que des d'ara mateix tens tota una hora per parlar de videojocs a Ona Catalana. Legend of Zelda és una de les sagues més importants de la història dels videojocs. Els diversos jocs de la sèrie han aconseguit anar millorant les seves característiques a mesura que anava millorant la tecnologia, sempre sense perdre la màgia i el sentit del joc en estat pur. Descobrim algunes coses sobre la llegenda de Zelda en aquest reportatge d'Albert Garcia i Albert Murillo. Molts pobles i cultures han conservat al llarg del temps llegendes i rondalles que narren actes fantàstics i sovint heroics. Els videojocs, tot i ser un fenomen relativament recent, també tenen històries d'aquesta mena. Dediquem al Game Classics d'avui a la llegenda més famosa del món de l'oci electrònic. Ens estem referint a The Legend of Zelda. Game Classics. Game classics. La llegenda comença l'any 1987, quan Shigeru Miyamoto, el pare de Mario i Donkey Kong, es posa a treballar en un nou joc més complex que el que havia fet fins aquell moment. Un joc que combina els clàssics contes de fades i aventures amb les mecàniques habituals dels jocs de l'època. El fruit d'aquesta unió entre elements fantàstics i els videojocs és The Legend of Zelda, per a l'anès. No assumeix el paper de Link, un noi elf que ha de rescatar la princesa Celda de les mans del monstruós Mac Gannon. Però abans de dirigir-se a la muntanya de la mort, on es troba reclosa la princesa, ha de recuperar els vuit fragments que formen la poderosa Triforça de la Saviesa, una pedra màgica d'un poder incalculable. D'aquesta manera, el jugador es veu immers en el món fantàstic d'Irule, on s'enfronta amb legions d'enemics, explora laberíntiques masmorres i col·lecciona tresors. La llibertat d'acció és una de les característiques trencadores del títol, ja que permet als jugadors dirigir-se allà on vulguin sense seguir un camí preestablet. La longitud de l'aventura fa molt difícil que els jugadors puguin arribar al final en una sola partida. Per solucionar-ho, el joc incorpora per primera vegada una pila que permet gravar el progrés d'un màxim de 3 jugadors. El gran problema amb què es troben els directius de Nintendo abans de treure-la a la venda és... Acceptaran els jugadors, acostumats a l'acció ràpida i sense embuts, un joc d'aquesta complexitat? aquesta disjuntiva, Minoru Arakawa, president de Nintendo America, decideix donar-ne uns quants als empleats de la casa perquè els provin. Els resultats d'aquest petit experiment arriben als pocs dies. De bon començament, els jugadors s'avorreixen, però quan s'habituen a la mecànica, creix el seu interès. Prudentment, Arakawa pren tota mena de precaucions per aconseguir una bona acollida del joc, entre les quals destaca una línia telefònica gratuïta per resoldre els dubtes dels jugadors. A partir d'aquest moment, els telèfons de Nintendo no deixaran de sonar mai. La llegenda continua un any més tard, el 1988. Link té la missió d'alliberar la princesa de l'encantament d'un misteriós bruixot. Aquest joc, també per a l'anès, canvia la mecànica del seu predecessor, donant més importància a la lluita. El 1989, el nostre heroi continua les seves aventures dintre dels circuits d'una Game Watch de doble pantalla. El següent capítol apareix tres anys més tard per la flamant Super Nintendo. The Legend of Zelda, a Link to the Past, recupera la mecànica del primer joc per a l'anès, tot i que a nivell tècnic es troba a anys llum. Els gràfics recreen a la perfecció tots els paisatges del món fantàstic d'Irule. La música comença a tenir molta importància i els trencaclosques, que són encara més difícils, fan desesperar a molts jugadors. Escenes com la de la pluja del començament o l'extracció arturística de l'espasa mestre converteixen en inoblidable el pas de Link per a aquesta màquina. La Game Boy demostra les seves capacitats per crear aventures complexes l'any 1993. L'Elf de Nintendo perd la seva embarcació i arriba a l'illa de koh en una aventura que recorda bastant a la Super Nintendo. Tot l'argument gira al voltant de si tot el que succeeix és un somni del nostre protagonista o no ho és. Us deixem que ho descobriu per vosaltres mateixos. Després d'aquest últim joc, sembla que la llegenda hagi arribat a la seva fi. Durant un període molt llarg, ja no es parla de les aventures d'en Link. S'inicia un període de foscor on sorgeixen jocs que no li fan cap favor a la saga. Però arriben rumors de terres orientals. En Miyamoto està preparant alguna cosa molt especial. Efectivament, a finals de 1998, els jugadors de tot el món ja comencen a desempulsar les seves túniques verdes perquè Link arriba més força que mai. The Legend of Zelda Ocarina of Time és un llançament a escala mundial. Porta l'aventura a les cases. En aquest joc per Nintendo 64, Hyrule passa a ser totalment tridimensional i l'argument agafa un to més èpic que submergeix el jugador en un autèntic conte de fades. Des de fa 15 anys, Zelda ha fet passar molt bones estones als jugadors i sembla que en Link encara li queden moltes aventures. Mentre esperem ansiosament el seu retorn a les noves plataformes, sempre podem recuperar aquests grans jocs. Perquè tot joc té una història, però només un és una llegenda. És que ens estan acostumant malament. Cada setmana tenim un reportatge millor, en aquest cas, gran reportatge sobre la llegenda de Zelda que anem a analitzar ara mateix en el Game Masters. Game Masters. Game Masters. Entrem a la tertúlia del Game Over arreu de Catalunya i Andorra parlant de videojocs com cada setmana i analitzant videojocs clàssics que han esdevingut fins i tot tota una gran saga que arriba fins als nostres dies i que a més a més té un futur realment prometedor, com és el cas de la llegenda de Zelda. Per parlar en el Game Masters d'avui som l'Albert Murillo, l'Albert Garcia, en Xavier Serrano... En Francesc Blasco i en Jordi Celles, benvinguts. Hola, hola, hola. Una felicitació d'entrada, suposo, de la resta de components de la tertúlia d'avui per l'Albert Garcia i per, per l'Albert Murillo per aquest gran reportatge de, de, de la llegenda de Zelda. Sobretot per, per Albert Garcia, i és que si no t'enganxes el Zelda amb aquest reportatge, no t'enganxes mai. Eh? <ríe> Home, realment, eh, suposo que Albert, abans d'entrar de, al en tema, recollir tota la gran quantitat d'elements... De, d'àudio que són originals, val a dir-ho perquè pots agafar doncs, no sé, fas el fet amb, amb alguna llibreria de sons bueno, realment tots els sons que surten són originals dels jocs de la Nintendo Entertainment System de la Super Nintendo de la, de la Nintendo 64 Sí, sí, et porta molta feina en primer lloc perquè és un joc que va sortir l'any 1987 i estem parlant de la NES i llavors mm -hmm. són màquines que òbviament les tinc ja guardades mm -hmm. a l'armari, dalt de tot i sí, va ser una mica feina pues, buscar els sons, però, però tot i així és una cosa bastant divertida, perquè recuperes aquests grans jocs i te'n recordes d'aquells temps. Mm -hmm. Estaríem parlant una mica del que dèiem al començament, en l'editorial una mica de dir Zelda realment ha, ha estat doncs una de les grans històries eh, probablement més història més treballada de, del que comentàven fa tres setmanes amb el tema de Mega Man o del que po havíem pogut veure de Mario o del que havien pogut veure de Sonic. probablement és una de les sagues amb història amb contingut amb més quantitat de jocs i més treballades al llarg de la història de, dels videojocs. Per descomptat, però és que només el, el propi estil del joc ja fa que la història reparteixgia un hagi de ser especialment important. Hi ha jocs com, per exemple, el que comentàvem l a, l a, el dia anterior, en Megaman, en què la història doncs, vesteix el que és un, un pur arcade, li dona un sentit a les fases que s'han de, de passar o li dona també un sentit i una història als enemics contra els que ha de lluitar, però no deixa de ser més un pur argument sobre el que es basa un joc d'acció, en el que l'important és doncs, saltar per unes pantalles, fer servir unes armes i aconseguir van vèncer un enemic final. En canvi, en aquests jocs de rol o en aquests jocs d'aventura, perquè el Zelda és un d'aquests mixtes que es va, bueno, som, van ser molt populars al Japó, però aquí, té, té com, tot, eh? quan té. parlaves de joc de rol, era sempre el típic joc doncs, o per torns eh? mm. o per mover diversos personatges mm -hmm. a la vegada. En canvi, ens arriba, com una bucanada d'aerafresa, aquests jocs que són molt molt més populars al Japó, on hi ha una barreja de puzzle, d'acció... De... de plataformes de, de plataformes, rols de conversar amb personatges i a vegades fer servir armes i lluitar d'una forma doncs, activa amb mm -hmm. el joystick. joc ens... aquí ja són jocs on realment la història forma part intrínsecament del joc, has de seguir la història l'has de construir una mica tu mateix preguntant a personatges o buscant se objectes en relació a això que deies Francesc doncs sí, el celda és un joc que és molt difícil de classificar però s'ha de tenir en compte que és un joc que ha creat escola no? i quan parles de celda moltes vegades, quan et refereixes a un joc semblant, dius, és, de, és un joc tipus Zelda. Uh -huh. Igual que... que fas amb Doom o Tom Raider, uh -huh. és un joc que ha creat una escola. Uh -huh. És, un és estil... que, de fet, la primera, les primeres vegades que nosaltres veiem referències de Zelda, doncs els col·locaven en els RPG, no? O sigui, uh -huh. els típics role-playing games, diguéssim. I, en realitat, dins els jocs de rol tradicionals, eh, hi tenia molt poc a veure. O sigui, perquè és que, a més a més tal com comentàvem abans, era una cosa molt més visual, molt més intuïtiva. Probablement, des del meu punt de vista, que ja reconec que és molt personal, com a fan de les màquines d'arcada i de joc fàcil i ràpid, eh, probablement més atractiu, no? fins i tot. o sigui menys Potser sí que havies de pensar, potser sí que t'havies de trencar el cap, però tot venia donat d'una manera molt més fàcil i, i molt més senzilla. No? O sigui, tot fluïa molt més. I és curiós no? que el, el mateix creador estigués preocupat per si, eh, com deia el reportatge, quasi són entrava o no entrava aquesta complicícia aquesta complicació de joc eh fos doncs un Uh, un problema a l'hora de, de vendre els jocs no? i això que van fer del telèfon, d obrir una línia de telèfon per això és, és que és boníssim eh? una hotline, sí, sí. després es van utilitzar per coses menys decoroses però sí. en aquella època eren resoldre dubtes de videojocs i coses així no? home, la línia aquesta de Nintendo de, de continuar ajudant en els jocs per exemple amb el 64, que és el joc a través del qual jo vaig descobrir el Celda i a partir d'aquí doncs, anant descobrint els anteriors però en el Celda Ocarina of Time eh, primer que ja no el van traduir al castellà la qual cosa de totes les converses, si no sabies anglès anaves peix, i venia el llibret amb les traduccions dels diàlegs, cosa que era totalment contraproduent en tant que si llegies les últimes pàgines ja sabies com acabava el joc. No? Va, va ser tan fort el fet que no traduessin fer l'Ocarina of Time al, al castellà que a partir d'aquest joc tots els de Nintendo es van traduir al castellà perquè la gent estava molt indignada uh -huh. perquè en el període de producció del joc uns 3 anys va durar, en tots els mitjans de comunicació van vendre que el joc seria en castellà, però llavors al mes de novembre tots els mitjans de comunicació, no, serà en anglès. Mm -hmm. Però fixa't fixa en una cosa que és, que és molt particular, és la, és la diferència que hi ha entre les consoles i els videojocs. Eh, els videojocs de PC, eh, d'ordinador, estem molt més acostumats a que surtin sempre en castellà, en mm -hmm. versiones traduïdes. Mentre que les consoles, sobretot, posem a partir de SEGA's Mega Drive's Mega Drive i Super Nintendos no era gens comú aquells jocs et venien moltes vegades del, del mercat americà gràcies a això els podíem, es podíem eh. veure nosaltres en anglès perquè del Japó només passava a Estats Units i dels Estats Units passaven a Europa mm -hmm. i la majoria d'aquests jocs eren, eren totalment en anglès en això fa és que... com a molt en alemany i en francès potser i... no, no, no, i no, no i realment està. no perquè em sembla que a Europa no, no arribaven aquestes versions amb diferents idiomes realment arribava la versió en anglès a tota Europa i, i està, ja no? està mm -hmm. ara bé, a partir de cert moment comencen a aparèixer, i Nintendo va ser una de les que ho va promocionar bastant, això de traduir els jocs, cosa que, va exemple, la Sega va fer moltes promeses, però moltes vegades mai les va acabar complint, en el sentit d'arribar a traduir jocs on, realment, si no podies entendre l'argument, estaves molt perdut, però fixeu-vos que, inclús, en un moment on els jocs, la majoria d'aquests jocs d'aventura eren en anglès, van acabar timfant molt, per exemple, el Zelda de Super Nintendo era totalment en anglès, uh -huh. i va ser un dels jocs que més es va vendre, i va potser començar aquest punt d'inflexió on, els jocs de rol, aventura, d'aquest estil eren jocs poc considerats pels jugadors de consola i realment a partir de celda es comença a crear un interès per a aquesta mena de jocs uh -huh. que realment fa que cada cop es tradueixin més uh -huh. i cada cop apareixin més jocs d'aquest estil fins a tan populars com els Final Fantasy d'avui en dia que gairebé tothom sap que un Final Fantasy triomfarà, però si això ho posem a l'època dels 16 bits, aquesta mena de jocs les pròpies companyies deien, són jocs que no tenen sortida, traduir-los és una pèrdua de temps i de diners. Sí, sí. Sí, eh, volia acabar de comentar el tema aquest de les ajudes de, de Nintendo, no?, amb el 64. <coughs> si tu t'apuntaves al Club Nintendo Espanya eh, i registraves el teu joc amb una targeta que venia entre el joc i tal, t enviaven la guia oficial de Felda amb pistes... Ah, sí amb els 1.000 primers, un ah, sí, CD en de del 1.003, <ríe> perquè a mi no me el, el, el, el, el, el, el, <ríe> el... Club Nintendo Espanya encara existeix. Eh? Sí, sí, sí, Nintendo Jo el recordo de, de, de sí, sí, quan sí, sí, l'any estiria, sí, sí, ah, de, no. la, la revista Nintendo. La revista, la interna, revista no? Nintendo. Sí, sí, sí, no, no, jo soc el 13.253. No, jo no sé No et va tocar CD, oi? No però de això sí. Jo vaig anar a registrar aquest joc i alguns altres, i ara si els registres, doncs pots guanyar un comandament d'aquests sense fils que han sortit, el Wirebird, no sé com es diu, avui en parlarem. per cert surt avui. Sí, sí, i també doncs, pots guanyar una Game Boy Advance, per exemple, si vas aconseguint punts a l'hora de registrar... Dins del club. Sí, sí, que... Home, jo crec que probablement d'aquí uns anys, quan tot el món dels videojocs hagi adquirit encara molta més importància de la que té ara, es trucarà programes de ràdio, com ara truquen senyors socis del Barça, que diuen, soc el soci 1243, com si fos una cosa molt important. Sí, sí, sí, no? sí, sí, sí. O parant d'un homenatge. No? Nintendo, eh? Portem, d'aquí 60 anys, a la universitat a Nintendo Espanya Espanya, portarem els socis, els deu no? primers socis. Sí. Trobarem del pot de formó la Shigeru Miyamoto, per ah, exemple. La medalla d'ordre Nintendo. És que jo crec que això això fet de les revistes i fer-te soci per mi, per mi eh, personalment, jo recordo que em vaig fer fins i tot de programes de ràdio però uh -huh. musicals, és molt important perquè eh, et, sent molt, et sents molt més a prop al producte i crec que és una, una jugada de màrqueting que és boníssima i això s'hauria de fer més. D'aquí al club de socis de Game Over hi ha un pas. Eh? O sigui, sí, sí. Eh. A veure, si us sembla, tornem a Zelda. Comencem pel començament 1987, The Legend of Zelda surt per Nintendo Entertainment System. La NES, coneguda per tots plegats, surt l'any següent, al 88, gràcies a l'èxit del primer de Legend of Zelda, la segona part, eh, d'Adventures of Link, eh, que és el personatge protagonista, un joc molt més enfocat eh, de cara a l'acció eh, que el primer, encara que tenia doncs, més o menys els ingredients clàssics de la saga, i el pas següent ja és el 1991 amb la, amb la Super Nintendo. Què es va notar del pas del Zelda que tots tenim al cap, els gràfics pixelats de la l'anès, el, el joc hi ha ja una miqueta més avançat de la consola de 16 bits, del cerebro de la bèstia de la, de la Super Nintendo. Per exemple, que havia trossos que el veies de costat, el nino. No? Sí, sí, hi havia mm -hmm. trossos quan entraves en alguna masmorra que es veia de costat. Perquè i... fins, ara sur... bueno, fins ara, quan sortia per l'anès, era genital. No? Eh? O sigui, una eren... perspectiva genital perspectives Com genital, eh? sí, sí, sí. Doncs sí, la versió per Super Nintendo era... venia a ser com la... el primer joc de celda per nès, el primer de tots els celdes, però amb uns gràfics que per aquell moment van ser molt... No dic que... Bé, bueno, sí, eren molt bons, però també eren especials. Era un estil de gràfic, em... així tipus dibuixos animats... Manga. Manga, Realment era, era, era un dibuix molt, sí. molt manga. És un d'aquells jocs que es va, es va posar com a targeta de presentació de la consola. Jo crec que potser ha sigut les poques consoles que en el seu primer stock de jocs de sortida ha tingut jocs de tanta qualitat com va ser la Super Nintendo. Els gràfics del, de Legend of Zelda, a part que realment donaven una, una clara mostra de, de la potencial gràfic d'aquesta consola, eh, a diferència dels altres jocs, exemple, de, la, de la saga, jugaven no només amb aquesta perspectiva especial, que era com una mena de, de vist no, ni de dalt ni de costat, eh, una mica com un es, esbiaixat. Sí, esbiaixat També jugaven que no només hi havia una sola mm. dimensió, sinó que sobretot quan entraves amb esmorres, te'n trobaves que hi havia diverses dimensions, hi havia diversos planos. Eh, podies mm -hmm. estar, per exemple, passant per uns passers i dos per dalt, mm -hmm. i per una altra porta, baixar, i està a la mateixa pantalla, mm -hmm. però a la part de, per la baix, part de, amb de dalt. Amb la qual cosa hi havia una part de dalt que inclús tapava una mica perquè, diguem-ne que la visió feia que no es veiés una part del cos. Mm -hmm. I també tenies aquests diferents plans d'acció. Això donava, reforçava una mica la idea de que no era un joc pla, era un joc tridimensional. Curiosament, el 1992 va ser quan va sortir per Game Boy, per Nintendo Game Boy, i realment va ser una adaptació bastant espectacular pel que podia donar de si fins aleshores la Game Boy, no? Havíem vist que sí, que tenia doncs, el Tetris, que sí, que tenia el Doctor Mario, que fins i tot tenia el, el Super Mario Land, no? de, de Game Boy, però la capacitat de portar el que ja semblava difícil en una consola, no? un joc complex, amb un argument complicat, amb una història en la qual tu has d'anar introduint, portar-la en aquella petita pantalleta de, de color verd i a partir d'aquí doncs, fer-hi evolucionar tota la història i que realment t'hi posessis a dins, era una cosa complicada i que Nintendo va, va aconseguir, no? Sí, bueno, va ser el joc de Game Boy va ser una revolució pel fet que no esperaves tanta complexitat a, a la butxaca tu portaves una aventura gegantina a la butxaca i, i deies quantes masmorres és quan... <laughs> es que, <era> llarg, <laughs> que llarg, es mai. llarg això també fa reflexionar una mica amb el que moltes vegades ha sortit d'aquest programa és realment pel que és una portàtil o la mentalitat que defineix una consola portàtil mm -hmm. quins són els jocs més adequats o no si pues són eh... jocs d'acció més, uh -huh. més immediat o realment aquestes menes d'aventures són bones per, per la gestió de portàtil. ja s'està universalitzant, no? Ja comencen a sortir aventures de tot tipus eh, amb, amb la Game Boy Advance, no? Ja comences a jugar com estàs jugant qualsevol joc d'aquests d'hores i hores mm -hmm. de fer-te'ls en, en... De totes en maneres, com sempre jo sóc partidari de, de que les portàtils, en aquest sentit, sí. eh, són consoles de joc ràpid, eh? Sí, són consoles sí de clar. metro, consoles de parada d'autobús, consoles de, però, bueno, o sigui, pots de viatge, la partida, no? Sí, exacte, però si pots jo... guardar la partida sí, sí, per això s'ha sí, adaptat, no? Per exemple, jugant una Game Boy en un sofà per exemple, no? Doncs no, no ho tinc tan clar, o sigui, tan ben com a utilització d'una Game Boy o eh? d'una Game Boy Advance, com utilitzar una Game Boy en un viatge d'autobús, al eh, cotxe, eh, quan estàs esperant-te doncs, al metro o el que sigui, no? Independentment de la qualitat que puguin tenir les altres per a portàtil, perquè exacte. realment eh, el cel per Game Boy és realment un joc molt bo, és un bon... mm -hmm. que em sembla que inclús no era una... Un... això m'ho sabràs dir tu, Albert, no era només un port de una versió del celda de Game Boy o de les antigues nests, sinó que era una història totalment independent. Era realment un altre joc nou, una altra història nova de celda. Sí, succeïa en un altre lloc totalment diferent al que s'havia vist fins ara, una, altra, una illa que es deia Koholín. I una bueno, aventurera bastant diferent de la resta de jocs. A vegades era una mica paranoica i tot, perquè tenies que agafar instruments màgics, per um, em sembla que tenies que despertar una balena gegant, tocar una cançó... I tot era un somni... Una trompeta màgica, no? I a partir d'aquí, doncs, uh, poder-ho fer perquè crec que fins i tot això dels instruments ens dona peu a parlar de les músiques perquè realment sí. uh, les bandes sonores de, de Zelda són una cosa realment espectacular, no? és una versió orquestrada això sí, no és l'original de, del joc, d'un dels nivells dels Zelda Ocarina of Time eh, el primer que va sortir per a Nintendo 64 realment que les eh, melodies d'un joc es puguin també orquestrar, puguin arribar fins a aquest punt, vol dir que la complexitat i tu, i tu, Xevi, ens podràs ajudar més en aquest cas com a músic, realment hi ha de ser, encara que llavors la redueixis a la mínima expressió, no? Realment, si pots passar una cosa mínima que has creat a una cosa orquestrada com mm -hmm. això que estem sentint amb aquesta complexitat d'instruments sí, i tot però per la... tenir, no? les consoles de 64 bits, doncs donen per molt i, escolta, les músiques són bones, no? a Nintendo com podien ser les músiques d'alguns jocs de Playstation, no? Ja, ja dona per molt, no? tot plegat, la qual cosa doncs, passar a l'orquestra doncs, si les melodies són boniques i tens un bon arranjador sobre unes músiques bones, la cosa l'èxit és assegurat. No? De fet, aquestes noves consoles a vegades fan que es perdi una mica el que és la programació musical del joc perquè aquestes que es basa en CD mm -hmm. moltes vegades la, la música ambiental del joc està és, és una composició es musical de, de, de gravada de i tocada sí, sí, directament sí, sí. des del propi CD. Clar, clar, clar. Que la el cas de, de la 64, no? Com que no era un CD allò oh, exacte, exacte. allò havia de ser el sintetitzador propi de... De, de la màquina, no? Parlem de l'Ocarina of Time. Recordo que aquell Nadal, no sé exactament quin any era... Fa ah, el del 98. 98. Nadal de l'any 98 una autèntica que tomba en els grans magatzems, botigues de videojocs... Era, Bufetada, Era sí. el joc. O sigui, era el joc d'aquell any i no només en la gent molt aficionada al món dels videojocs, sinó que va traspassar, recordo fins i tot, articles a El Periòdico d'en Joan Barril. El Joan Barril. Tu també recordes, aquest article? Explicant sí. que el seu fill volia aquest joc que ell no tenia absolutament ni idea de què era, ni molt menys el, el, la llegenda de Zelda, ni Link, ni tots els jocs que tenien la seva història, però que realment eh, va impactar. Per què va impactar? Va impactar tant per la seva història, o sigui, per tot el que significava Zelda, o potser per el que significava d'aprofitament tecnològic, visual, eh, gràfic, sonor de la Nintendo 64, o per les dues coses. Meu, puc dir-te que la 64 me'l vaig comprar per aquest joc, el que passa és que amb la 64 em venia de regar el Super Mario 64 i això ja va ser una joia i vaja, una cosa formidable, no? Però jo em vaig quedar molt parat, en aquest cas sí que vaig ser víctima de la, de la publicitat televisiva, perquè vaig veure l'espot per la televisió que anunciaven el Zelda, i vaig dir, què és això, no? Veia aquelles imatges, veia el Link traient l'espasa, aquells efectes de llum, veia el Link lluitant contra el drac del Temple del Foc, i pensava, Déu meu, per això què és? Això, això, això no què, està passant, què, què està és passant? Què està passant, no? I clar, clar vaig comprar amb la 64 i esperant-me per comprar el, el, el joc, que no sortia, no sortia, passava no? per a les altres de setmanes després de Nadal, de festes i de Reis, fins que vaig poder aconseguir una còpia del joc que... Vaja, és que realment la campanya de televisió, els espots, els van saber fer d'una manera molt espectacular. Eh? O sigui, eren espots curts, eren espots de 10-15 segons, no eren més llargs. Una banda sonora molt de l'estil, que suposo que també deu estar en el joc, molt de l'estil de uh, Carmina Burana, no? uns cors sí, sí, d'aquests sí, sí, sí, sí. femenins, a tota pastilla, i llavors doncs, unes imatges espectacularíssimes de quan clava l'espasa, genera tota la llum uh, uh -huh. I molt èpic, realment tot molt èpic. No? Uh -huh. I va aconseguir crear... A banda de si ja no hi havia prou amb l'època natalenca, el llançament d'una nova consola com era la Nintendo 64, doncs només va faltar aquest espot per acabar de desencadenar era, una mica la bogeria. Era la, la, la sensació la que bugeria, no? davant d'una gran aventura. Sí, sí. I aquesta expectació perquè va sortir... O sigui, amb, amb els jugadors de Zelda quan portaven sense jugar amb, un nou, amb una nova versió? Home, perquè resta. crec que aquest, aquest és un pas important que Clar, ara, sí, sí. i perdoneu-me, eh, jo crec que l'espera aquesta, de, que després en parlarem, de que no sortiu estigui a punt de sortir potser un joc de, mm -hmm. de Zelda, jo crec que... L'èxit és a vegades es fer esperar perquè la gent es que, ho la fa moltes Van, van haver-hi tota una sèrie de versions entremig, no, que van sortir per una consola, no sé si recordeu, de, de Philips, que es deia CDI, una consola que va tenir un èxit Un oh, ah, ruït. Més aviat, pobra, eh? <laughs> Podríem dir que fins i tot no va tenir èxit en absolut, que van sortir doncs, una sèrie de jocs al llarg dels anys 90, però va a dir que en una consola de Nintendo, diguéssim oficialment, el que s'havia pogut jugar era el del 1991 per a la Super Nintendo i per a la Game Boy el del 1992 no? A mi em sembla que les versions de CDI i de, de Zelda eren realment eh, jocs de l'estil Zelda o eren realment jocs que es basaven més en puzzles eh, fent servir els personals de Zelda hi havia, de fet, una sèrie de jocs que es deien doncs, uh, Faces of Evil, no? que això ens ho podria explicar més a o World of Chameleon, que eren probablement més d'aquest estil, o sigui, més de l'estil puzzle, pel que recordo d'imatges, sí, perquè evidentment una aquest serie aquest no l'he tingut aquí. mai a les meves mans a la vida. Eh? També molta acció. Uh, però molta el que acció. recordo és que els Zelda's Adventure aquest sí que probablement, tenia, probablement ens podria recordar una mica més a, a, a l'estil aquest, no? Sí, era un joc que es veia amb aquesta vista que hem parlat abans, aquesta sanitàl així rara, uh -huh. i tu miraves a la princesa Zelda. I això és la característica principal que tenia. Però no arribava... A la sala dels altres. A, els fans jocs, eh? de Zelda consideren aquesta etapa com l'etapa fosca sí. eh? de, dels Zelda, no? als mitjans anys 90 no? un, un altre detall, que el joc que es diu Zelda quan en realitat el protagonista és el Link no? que també és, és com si... I en jocs on no surt Zelda i es Zelda ah, Sí, sí, exacte. és com si és com el Super Mario no? i el... no sé el, el, el ja joc es tenen... digués Peach no? <laughs> Exacte el que, el que estem dient per tant és que van passar doncs, uns 5, 6 sí, 7 temps, anys això, probablement sí. sense sortir un joc i això va ser el que va fer que Ocarina of Time tingués tot aquest, tot, aquest, uh, tot aquest envoltori, diguéssim, de, de mitologia... D'aquí al no Time del d'Ocarina. No només això, sinó que si us fixeu, estem parlant quan surt l'Ocarina of Time, hem entrat ja en una revolució en el món dels videojocs. Hem passat de l'última versió d'Ancelda, l'any 1991, Super Nintendo, estem parlant de les 16 bits, uh, uns, uns, un estil bidimensional, sempre 2D, en gràfics, a la febre de les Saturns i Playstations, les 3 dimensions, totes és en 3 dimensions, els jocs de lluites en 3 dimensions, les 3D s'han fet al eh, paradigma dels videojocs, a partir d'aquí ja veiem que tot serà en 3D, i no només hi ha hagut molt de temps parlant sobre un nou celda que ha fet créixer la emoció de la gent, sinó que s'està preparant un celda en 3D, i això és una de les coses que crec que també va marcar molt a la gent, mm -hmm. l'expectativa aquesta de dir un celda però no només un celda, sinó un celda en tres dimensions. Però és que, a més a més, quan la gent se'l va comprar, els primers que se'l van comprar, va complir les expectatives... Però i amb es que es diu, o sigui una una va complir les expectatives no era... i molt més o sigui va oferir molt més del, del que el fan de Zelda més fanàtics s'hagués pogut imaginar en el mm. somni més boig que hagués tingut jo, és que havia sí. coses jo recordo l'any 2000 eh, treballant en aquesta casa amb en Xavi Serrano <laughs> és que ho recordaré sempre, eh, jo no he jugat eh, amb, aquest, amb aquest joc del 64 a veure què expliques sí, sí, no, no, espera't, espera't. Uh, arribava per exemple un dimarts al matí amb la cara de son avui és que anat a dormir les 3 amb l'Ocarina of Time em sembla que és un joc que Tornes enrere, molt enrere, o hi ha un rellotge que em fa l'efecte, oi? Bueno, fas petit i gran, vas fent, sí, sí. Val, avui, i... avui aquesta nit he jugat un lloc que havia de ser petit. A veure, uh, perquè ens situem una mica, Ocadena of Time té un argument també... Uh crec que és suficientment interessant com perquè en quatre paraules expliquem una mica perquè els oients se'n facin la idea, no? Sí, el Link... Què passa en el joc? El Link d'anar a salvar la princesa Zelda, un cop més com sempre, no? I intentar que el Triforce, que és una mena de conjunció de poders que... La saviesa, el coratge i el poder. Sí, exacte. És l'equilibri de l'univers que no caiguin en mans del dolent. Sí, exacte. la Santa Trinitat. Ni més ni menys. Que no caiguin en poder del dolent que es diu Ganondorf, no? Sí, Ganondorf. Sí, Ganondorf i vaja, a partir d'aquí eh, obté una, una ocarina amb la qual, amb una melodia que li ensenyen doncs pot viatjar en el temps no? es, es desperta i és gran, ja de cop i el Link era petit, i a partir d'aquí doncs passa aprenent melodies, per passar llocs, per desencadenar coses a pluja, per desencadenar mm -hmm. que hi hagi sol, per no sé què, i per viatjar endavant i enrere amb el temps. De fet, l'última vegada que havia sentit a parlar d'una ocarina havia vist una ocarina, en la sèrie El Capità Harlock de mm -hmm. la típica nena de la sèrie El Capità Harlock, que tocava una una ocarina que li havia regalat el, el, el capità, no? I tenia una melodia especial amb la qual es, es comunicaven, però des de l'època del capità Harlock, vaja. El celda de Supernest, una, un dels objectes que has de recollir és una ocarina, uh -huh. que la fa servir per invocar -se, que és un ocell. Un ocell que te transporta. Ja venia ja, o sigui, a partir d'aquí ja... ja També havia un grup molt quitge espanyol que es deia Ocarina, ocarina. No. <laughs> dir, Que no tenia absolutament res a veure a veure, si us sembla fem una petita pausa Tornem de seguida, acabem de parlar dels jocs de Nintendo 64 de Zelda i una mica, una petita visió del que ens depara el futur de Link i companyia Tornem ara mateix Game Over Aquesta és la l'Ocarina que fa sonar Link al llarg de la història Ocarina of Time i és uh, especialment divertit com la gent s'escrivia en un paper uh, les formes que tenia la, la melodia o les podia a buscar dins mateix de l'opció que et donava de, de recerca al joc per poder, doncs, uh, utilitzar el botó amunt, avall, avall... Sí, però una cosa, sigui... si no arribaves al, al punt en què t'ensenyaven la melodia, encara que la toquessis encara perquè la, la sabies, no, hi havia no, manera. no funcionava. Se m'acabava de posar la pell de gallina amb aquesta melodia, <ríe> <ríe> de veritat. Un parell de coses que, que comentàvem ara a la pausa sí. i que... Si se t'ha posat la pell de gallina, sí. encara sí. se t'hi posarà més. El cap el que ha apuntat, que és... Dit, sí senyor, Primer, comencem per l'Albert i avancem cap a en Francesc. Pues sí, una de les característiques més més del cel, més pròpies d'aquest joc, és la interacció, no? Llavors us preguntareu com, com aconsegueix Miyamoto aquesta implicació del jugador en el joc, no? Que estigui tan proper i que se senti tan, tan, tan a prop del, del, del personatge del personatge Link. Doncs, eh, si parlem a pensar, el personatge Link és un personatge totalment pla. En literatura diríem, ah, mira, no evoluciona el seu caràcter, no, és un personatge que sempre es manté igual. Mm, personatge i... neutre. Eh? Llavors, ehm, Va passant a través de l'aventura ell. Mm -hmm. eh? Potser això ho fa servir en Miyamoto perquè el jugador se senti més identificat en el joc i el, que, i el fet que el ning no parli, no, no mostri expressió alguna, no, tot això deu estar relacionat amb aquesta interacció que vol aconseguir el creador del joc És que és curiós com en un joc on l'argument ho és tot per dir-ho d'aquesta manera i on tant se't descriu el món amb el que interactues i els personatges que hi surten i una història tan complexa i tan envolvent realment el personatge s'expliqui ben bé poc i la qüestió, si us fixeu, el nom del personatge és Link, que en anglès vol dir vincle o unió. Quan nosaltres piquem una d'aquestes frases que estan subratllades en una pàgina web d'internet, hi uh ha -huh. un link que ens porta a un altre lloc. En aquest cas, en el món de Celda, Link és el vincle entre nosaltres i l'aventura que vivim. O sigui, eh, realment el que, el que busca Miyamoto com a creador del joc és que realment eh, a través d'aquesta figura èlfica, d'aquest noi elf que viu a través de l'aventura, siguem precisament nosaltres mateixos i el joc que introduïm quan comencem a jugar eh, realment és el nom que apareix al llarg, de, al llarg de tota la història quan els personatges es dirigeixen cap a tu. No? I sembla que això té els dies comptats amb el nou cel de per la Gamecube perquè ho estàvem parlant abans amb, amb el Xavi que el nou link que han creat per la Gamecube és un link plena d'expressions que fins i tot crida l'atenció, tot mm -hmm. a més, les cares amb, amb, amb que fa. Un, un estil molt diferent, com sí. si fos de dibuixos animats. Però si que... us sembla, no? acabem amb la Nintendo 64 i anem a l'actualitat, perquè després de l'Ecarina of Time, eh, tota la legió de fans estava esperant la nova petita meravella de Miyamoto, va sortir el 2000, i sembla que no va ser tan meravella com la primera, eh? Es deia Majora's Mask, era la segona part de Legend of Zelda per a Nintendo 64, i era un joc que val a dir que tenia un desenvolupament ben especial, o sigui, tampoc podríem dir que era un joc habitual, no? un joc mm. al que estiguéssim acostumats, però probablement això també va fer una dificultat extrema, no? És a dir, si sí, el Legion of Cell o l'Ocarina of Time era difícil perquè fàcil no ho era, aquest era 8 vegades difícil o 10 o 15 vegades difícil en tant que el món s'acabava caia la Lluna cap a la Terra i tenia 72 hores, però no 72 hores reals sinó 72 hores de, de fictícies de joc no? i tenies un calendari i t'anava passant el sol i la Lluna i quan estava a punt de caure la Lluna contra la Terra havies de tocar una música i tornar al principi d'aquestes 72 hores. Però qual... tot el que havias fet també cap enrere. Se t'esborrava, no? Només se't se conservaven petites coses que et servien pel desenvolupament del joc. Amb qual cosa allò no s'acabava mai. He vist de seguir un diari, anar apuntar unes pistes amb un diari que tenies, amb uns nens que et donaven... És una cosa demencial. Jo no me'l vaig acabar i vaig acabar... És dir, vaig acabar avorrit i no vaig acabar amb I el, el joc. I sí que se'l va acabar. Home, clar, me'l fan de fer... No sé, sí. i a més tenia un final que que Déu-n'hi-do, no l'explicaré, no? No l'expliquis, l'expliquis. Però m expliquis, m expliquis. estava bastant bé, molt original i que no t'ho esperaves. I en quant de temps uh, vas utilitzar per acabar-te'l? De quants dies, quant més... Home, mesos... és... no és tan llarg com l'Ocarina of Time, però Déu-n'hi-do també. Mm, no sé quan vaig trigar, però... Em ajudes? Perdona, és que això sempre m'ha apassionat el tema la gent que acaba, acaba jocs, no? O sigui, uh, sí, de veritat, de veritat. Uh, Utilitzaves algun tipus d'ajuda externa en quant a revistes, idees, pistes? Uh, Home, sempre hi, ha, sempre hi ha aquell moment que, no, que et quedes encallat, no? Sí, sí. I en aquell moment és que si no busques el... A internet, aquelles guies oficials. La guia, com el telèfon hotline, Club, Nintendo, eh? eh? Club, Club Nintendo, Club Nintendo, <ríe> <ríe> Nintendo. <ríe> No, però els jocs de celda mai ens han caracteritzat per ser uns jocs que cada pas que dones... Un dubte que tens. No. Són jocs que t'encaies alguna vegada. Sí, sí, sí. I... cada X temps dius, ostres, aquí, com surto d'aquí, no? Mm. Parlant ja una mica de curiositats, abans d'entrar en el futur, només dir que Zelda també va tenir la seva versió en Game and Watch. Em vàrem parlar el dia que ens van dedicar les maquinetes de, de, de joc, les maquinetes en les que doncs, nosaltres desplegàvem la pantalleta i fèiem més o menys aquest so. Uita, uita, uita. Eh? Costa-ho, costa-ho, costa, i eren, costa, eren costa a, mi, eren el, Perquè, de fet, aquí tenim una, una maquineta original de Zelda, eh, de Game Watch. en aquelles típiques màquines en les que doncs, podies jugar a partides relativament complexes. I amb un estat eh? de conservació envejable, la qual cosa sí. diu molt a favor de l'Albert, que propietat. és el propietari. <laughs> doncs va sortir en una maquineta Game Watch, amb un desenvolupament més o menys senzill. I també, com a curiositat, la casa MB em va treure un joc de taula. Mm -hmm. eh? o sigui, mm -hmm. una, una altra de les curiositat. Has passat a nivell, Francesc? Sí, home, faltaria més. Ja estic subint d'esquerra d'arriba. El futur de Zelda. Quin és el futur de Zelda? Segon sembla i arriba de Japó i llàstima que avui no tinguem a, a l'Eduardo aquí nosaltres, que és el nostre especialista en Japó. De Legend of Zelda, la versió que sortirà per a Gamecube del 2002 serà una versió que es dirà, en, titulada en japonès, de moment, Kase no Takuto. No? Mm -hmm. Una cosa així com la llegenda del bastó del vent. Eh? Jo d'això no destacaria que sigui una nova versió de Zelda, que sigui un nou joc, sinó que tot el merchandising i tota la campanya que estan fent al Japó al respecte, que això ens ho explicarà l'Albert. Fixe-t'hi quina campanya tan bèstia que volen fer en aquest joc per aquest Nadal, volen que sigui més venut, que la proposta que ha fet Nintendo és que tota aquella persona a Japó que reservi el joc abans que surti a la venda s'emportarà un, un disc per Gamecube amb l'Ocarina of Time i a l'Ura Zelda de regal. Imagina't. Així, que dius... És que va a dir que Zelda, el joc d'Ocarina of Time, té el rècord Guinness de ser el joc que més persones han pagat anticipadament, concretament 325.000 persones van pagar anticipadament abans de poder tenir a les seves mans l'Ocarina of Time no? o sigui que probablement volen recuperar aquest uh, rècord amb la nova versió de, del Zelda. d'un Zelda completament diferent, amb uns gràfics completament diferents. Estil dibuixi animat, com si fos un, un anime. Estil, sí, un sí, estil sí, sí. anime, però no de l'estil manga, sinó més proper no, a les supernenes. És proper l'estil de les supernenes del qual tindrem temps, suposo, d'anar parlant tranquil·lament en pròxims game overs Si us sembla, deixem aquí el tema Zelda ens ha deixat aquest bon gust de boca i l'anem a trencar una mica amb una història de mal rotllo de zombis i de filles sagrestades que es deia Silent Hill Els records del tràgic incendi de fa ja set anys encara volten pels caps dels habitants de Silent Hill i ara, que la temporada turística ha acabat no es veu ningú pels carrers Harry Mason sempre ha preferit anar a vacances amb la seva filla Cheryl a finals d'estiu quan ja no hi ha tants turistes aquest any han decidit anar a Silent Hill, però han tingut una avari al cotxe i la sortida s'allarga més del compte. Per quan arribin a la ciutat, ja serà fosc. Cheryl dorm al seient del darrere, quan una moto de policia els avança a gran velocitat. Uns segons després, Harry veu la moto a la vorera, però no hi veu el motociclista. De sobte, un ombra apareix davant del cotxe. Harry gira bruscament al volant. El cotxe surt de la carretera i cau a un barranc. Després d'uns minuts, Harry recupera el coneixement. No veu la seva filla per enlloc. Encara és tardor, però està nevant. On és Sherry? Harry camina cap a una ciutat que veu al fons. Vol trobar la seva filla. Cheryl? És Cheryl? Instruccions del Silent Hill de Konami per la PlayStation, any 2000. Tan contents que estàvem aquí a les planes aquelles de, del celda, de, eh, passejant tranquil·lament amb el caball, aquells mons allò, mítics, no? Uh, D'elfs de poblats de nans i de, i de tot de personatges així, de cop, doncs uh, l'argument d'avui ha estat doncs això, no? I era pretesament això, Albert, una sí. mena de xoc diferent, sí, sí, un joc completament diferent que es diu Silent Hill. La primera versió va sortir per a PlayStation, la segona des de ja fa un any pràcticament el Silent Hill 2 és uh, un dels grans jocs que han sortit per a PlayStation 2 i és un d'aquests jocs d'aquest tipus de subgènere que es diu survival horror, no? que és un gènere uh, aband fa por, fa por. abanderat sí, sí. per el Resident Evil no? de Capcom i el qual ha anat generant doncs, una sèrie de jocs inspirats o que tenen un estil similar o que com a mínim tenen un rerefons més o menys igual. No? Aconsegueixen espantar aquests jocs? sí. Uh -huh. Jo crec que el Silent Hill és un d'aquells jocs on, la, a diferència del Resident Evil, on més que res busques uh, l'horror de, de l'acció en contra de monstres uh -huh. i una espectacularitat gràfica molt important, el Silent Hill és un altre d'aquests jocs que hem de estar comentant, igual que el Zelda, on l'argument ho és tot. Uh -huh. I és molt més... Uh, precisament potser això també implica que la gent no es pot introduir la història, perquè l'argument del Silent Hill al cap i a la fi, és, és terriblement dens. Molt complicat. És, és tan dens molt, com molt la boida que, que roja sí, sí, sí, Silence sí, sí. i la major part del joc. És que veus la introducció del joc amb els personatges que van sortint <laughs> sí, sí. i dius el que m'espera en és aquest complex, joc. És complex. Sí, sí, sí. No és realment només un survival horror a l'estil Resident Evil, no és només anar matant gent, anar matant gent i descobrir puzzles, sinó que si et saps ficar dins l'història, el resultat que hi obtens. La satisfacció que obtens després mm -hmm. d'haver arribat fins al final és, és tremenda. És és probablement el que fa el que fa por d'una un, cosa d'aquest tipus, no? Probablement eh, estaré d'acord en que fa més por, doncs, una pel·lícula com El resplendor, no?, per exemple, mm -hmm. sí. que no una pel·lícula directament de sang i fetge, mm -hmm. que ens puguem imaginar com Viernes 13, o Halloween Crec que... No, no, tios, tios. No, bueno, -més, més que res comentar que aquesta, aquesta intensitat en la tensió eh, en aquest joc precisament eh, no sé si heu jugat amb els altaveus una miqueta forts mm -hmm. de nit i um, juguen molt com en el cinema en els moments, sí, bueno, sí. Quan, és, quan ell està com, caminant per la ciutat, que se sent a les seves passes, i se sent aquella remoda Ramó de... Mmm, allò que se sent al cinema sí, sí, sí, sí. és que està sí, molt ben sí. estudiat tot el tema dels... De, de, de, no, no, realment dels... està molt ben aconseguit i sobretot en el Hail, en el Silent Hill 2 i en el 3, que es que ja estan preparant que l'Eduardo Rodríguez, al veure a Japó en el Tokyo Game Show, eh, es veu que estan ja en uns nivells absolutament espectaculars a nivell cinematogràfic, eh? sí, o sigui, sí, sí, sí. et poses realment dins una pel·lícula però la gràcia és que, al contrari del que parlem avui un altre tema completament diferent, com era el Dragon's Lair un joc en el que era uh -huh. gràficament molt bonic però que de joc tenia molt poquet, doncs aquí la gràcia és que realment és una cosa, una pel·lícula molt interactiva no? El més terrorífic de, de tots els arguments del Silent Hill em sembla que és, va més enllà de, de l'aspecte visual o gràfic no és el que veus, sinó realment el que implica el que veus. Ho deixem aquí. Aquest ha estat el petit anàlisi del Silent Hill, un gran joc. Crec que algun dia haurem de dedicar alguna tertúlia de, del Game Masters a parlar sobre els jocs de survival horror, sobre sobretot aquest gènere que s'ha creat a partir del Resident Evil. Anem ràpidament, deixem el Game Masters i anem a la part d'actualitat del Game Over d'avui. Game Now, Game now. Com cada setmana el Game Over entrem a l'apartat d'actualitat, es diu Game Now, i repasarem les actualitats en videojocs de les diverses plataformes actuals. Anem a la PlayStation 2. Midway Sports i Virgin Interactive han presentat aquesta setmana NHL Hits 2003, el que, segons diuen ells mateixos, es pot considerar com el millor simulador d'hoquei okay sobre gel de la història. De fet, el joc parteix a la franquícia NHL, la National Hockey League, que enfronta equips dels Estats Units i el Canadà. Amb aquests equips, com a base, es disputen els partits amb equips de 3 jugadors més un porter. La lògica del porter, els comportaments dels adversaris, les animacions i el control han estat millorats i fan que sigui més difícil poder marcar gols i, per tant, guanyar els partits. Per afegir encara més realismes, veu que en els equips de la NHL adopten el mateix estil de joc que els seus homònims de carn ossos, una cosa difícil de saber per usuaris europeus com nosaltres, però que no deixa de tenir la seva gràcia. A més, el joc incorpora la possibilitat de jugar en mode franquícia, l'estil PC Futbol, en el que agafem un equip mediocre, un estadi petit i poc públic a les grades i l'hem de dur a guanyar la Copa del Món. Una de les coses que més ens ha agradat del joc són els complements. No ens enganyem, a casa nostra no hi ha massa gent fan de l'hoquei sobre gel, però la gent de Midway ha creat una sèrie de minijocs realment divertits per jugar i acompanyat. Per exemple, el concurs de trencar vidres d'un edifici amb l'Stick o el concurs de velocitat sobre gel. També han afegit decorats per jugar partits de fantasia, o sigui que podem jugar sobre una pista d'una discoteca l'estil Fiebre del Sábado Noche, amb boles de miralls i tot, o en una pista situada sobre la superfície de la lluna amb una vista espectacular del cel. I, per cert, poden jugar fins a sis jugadors simultanis. En definitiva, que si vau disfrutar amb el mític hockey de Nintendo Entertainment System, ha arribat l'hora de posar-vos al dia amb aquest NHL Hits 2003 de Midway Sports. Té d'avui els propietaris, futurs i actuals d'una Nintendo GameCube poden disposar de dues de les novetats més esperades per a aquesta consola, el joc Star Fox Adventures i el perifei Wavebeard, dos dels llançaments amb els quals Nintendo pretén donar més en a la màquina de 128 bits. De l'Star Fox Adventures hi ja en ben parlant en el seu moment, és la nova aventura d'en Fox MacLeod, la guineu interespecial protagonista d'aquell famós Light Wars de la 64, un joc ple d'espectaculars efectes visuals, so i puzzles que faran que en moltes ocasions ens oblidem que som davant d'un videojoc i ens pensem que estem veient una pel·lícula. D'altra banda, el Webbird és un comandament sense fils per la Gamecube. El seu funcionament és tan fàcil que sembla mentida que no ho hagin inventat abans. De fet, aprofita la tecnologia RF per comunicar el comandament amb el receptor. Aquesta última peça es connecta al port del comandament de la consola, fiquem dues piles normals, el mateix estri, el comandament i ja està. A més, podem ajustar els comandaments a un dels 16 canals d'emissió que porta, la qual cosa és perfecta pels jocs multijugador. El WaveBear té un abast de 6 metres i la seva tecnologia RF fa que els objectes que s'interposin entre el comandament i el receptor no produeixin interferències. Això és perquè els RF no són infrares. El Wave Bird és pràcticament igual al comandament normal, però perquè les seves piles durin una mica més, se li ha tret el dispositiu vibrador. Aquestes piles poden durar, atenció, unes 100 hores, que no és poc. Ja ho sabeu, GameCube Maniacs, a partir d'avui correu a les botigues per aquest parell de novetats. Ho demaneu per rei, si no. Xbox. Aquest mes Infogrames posa a la venda en Real Championship, un joc desenvolupat per Digital Extreme i Epic Games. De fet, a aquestes alçades, la sèrie de jocs en real ja són conegudes a través de totes les seves versions com una gran saga de jocs d'acció en primera persona. Aquesta és la primera vegada, però, que un joc de la sèrie en real es posa dins la Xbox i no s'han escatimat esforços per aprofitar el 100% la màquina de Microsoft. Els personatges han guanyat en definició de les seves característiques físiques i en podem escollir fins a 25 de diferents per poder jugar en els modes de joc que ens ofereixen, concretament el deadmatch, el de supervivència, el de capturar la bandera o el Domination 2.0. El joc també contempla la possibilitat de multijugador amb el sistema de joc en xarxa de Microsoft anomenat Xbox Live. Els efectes visuals i la suavitat de moviments són de lluny el millor d'aquest Unreal Championship per a Xbox. De totes maneres, el so tampoc es queda enrere, oferint la possibilitat d'escoltar-ho en so Dolby Surround. L'únic problema és que amb tantes bombes, trets, explosions, els veïns truquin a la porta o directament truquin a la policia. De moment, es pot considerar aquest Unreal Championship el millor joc d'acció en primera persona que s'ha publicat per a la Xbox. Sí. El nom de Robin Hood va estretament lligat a la cara de l'Erol Flynn, encara més que la de Kevin Costner i precisament el protagonista de Robin Hood, la lleenda de Sherwood, s sembla més a Flynn que no passa Costner. És un joc amb una sinopsi força fidel a la història original. El rei Ricard Cor de lleó, de tornada de les creuades, ha estat fet presoner al castell de Duenstein a Àustria. Això és música de... del joc en si. eh? Les possibilitats d'escapar-se són remotes i el preu del rescat, a més a més, és exorbitant. En la seva absència, el seu germà, el príncep Joan, s'ha fet amb la corona gràcies a l'ajuda d'alguns barons normans molt poderosos. Extorsions, impostos de tot tipus i la proclamació de lleis injustes s'ha convertit en una cosa ben quotidiana i els anglesos estan sotmesos a aquests cruels individus. Però al nord de Nottingham, en el cor de Sherwood, un home s'ha negat a rendir-se als normans. Robin Hood, un excel·lent arquer. A partir d'aquesta premissa s'ha desenvolupat aquest joc de tàctica i acció que us dura a una emocionant i realista atmosfera medieval. Els gràfics són un dels punts forts de Robin Hood, no tant pels personatges amb moviments semblants als que tenen altres jocs d'aquestes característiques, sinó pels fons, que estan prerenderitzats. És aquí on s'han esmerçat i han fet decorats de gran bellesa artística. La música i la jugabilitat estan a l'alçada del que s'espera i disposarem de 40 missions, 40 que no són poques, totes elles diferents, que van des del robatori i infiltració, altres que són d'atac al castell i altres que són d'emboscada. A més, podeu triar entre nou personatges diferents per dur a terme la missió, cada un d'ells amb habilitats diferents. Gràcies a això, i molt més que haureu de descobrir vosaltres, Robin Hood, la leyenda de Sherwood, es pot convertir en un petit gran clàssic dels jocs d'estratègia. Game Boy Advance Sega torna amb la revisió d'un dels seus clàssics per a Game Boy Advance. Després del gran èxit aconseguit amb el joc Chuchu Rocket, Sega continua apostant pels jocs d'estil puzzle amb la Game Boy Advance amb el Columns Crown. Amb una història absolutament prescindible se'ns presenta la princesa Dassel, una bonica jove d'estil manga que ha de trobar 24 misterioses joies per crear una corona i esdevenir una autèntica reina. Les joies, evidentment, només es poden guanyar amb concursos de jocs estil puzzle. De fet, com dèiem, el joc és una revisió del clàssic Columns, que els fans de les màquines antigues de Sega recordaran en les versions de Master System, Mega Drive o Game Gear. Una mena de joc estil Tetris on cauen del cel grups de quatre gemmes. El jugador les pot reordenar amb els botons i cada tres o més gemes juntes del mateix color desapareixen. Així de senzill i així d'adictiu. Un joc que em regusta autènticament clàssic amb uns gràfics, unes melodies i uns efectes de so sensiblement millorats gràcies als 64 megas de memòria que disposa aquest cartuig de Game Boy Advance. És que el que alguns han definit com el Tetris amb colors i si realment doncs aprofita la senzillesa del Tetris afegint la problemàtica de les joies i els seus diferents colors. Un joc per passar hores jugant amb la petita consola de Nintendo com la majoria amb la inestimable opció de dos jugadors. Colums Crown ja està disponible per a Game Boy Advance. Bé, doncs, i amb el ritme característic que ens posa l'Albert per finalitzar el programa, quedem el Game Over d'avui no abans de comentar una novetat aquesta setmana. Mira, Sempre va bé acabava alguna novetat. Tenim una idea que a nosaltres ens fa una il·lusió especial perquè sabem que els oients del Game Over són gent que han jugat molt, que saben moltes coses de videojocs i volem crear el rànquing definitiu dels millors videojocs de la història. I el farem aquí nosaltres perquè ens ho creiem es tracta de dir quin joc us ha agradat més tan fa si és d'Espèctrum, tan fa si és d'AMCX si és de, de PC, de 64 Playstation de, 2, de, de Game Watch Dragon, ColecoVision de, el que de, vulguis, de Virtual Boy, és igual el que, el que sigui, el que tingueu a les vostres mans que us hagi agradat especialment ens envieu una mail a... la idea és enviar un email a gameover.com amb el que vosaltres creieu que és el millor videojoc de la història, cada setmana entre tots els emails que redem, sortejarem un premi diferent, semblant... a alguna cosa de merchandising del món dels videojocs o algun videojoc, com és el cas d'aquesta setmana, un joc que en Xavi coneix bé i que es diu Iron Storm. Sí, és un, de un shoot-em-up d'aquests amb acció, estratègies, una mica de tot, de fet ja vam parlar fa unes setmanes. El que sí que qui vulgui aquest joc haurà de tenir un PC una mica potent perquè és d'aquelles que dius, conxos. Doncs, per tant, voleu guanyar el joc Iron Storm per a PC, un joc de Virgin Interactive. El podeu guanyar només enviant un mail a gameover.com i dient quin és el joc que vosaltres creieu que és el millor videojoc de la història. Fins aquí, doncs, la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre el Game Over a la pàgina web d'Onacatalana a www.onacatalana.com. Salutacions de l'equip que ha fet possible el programa, Albert Murillo, Xavier Serrano i Jordi Selles, amb la col·laboració de Francesc Blasco, Albert Garcia, Sílvia Pedret i Maria Fito. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. Moltes gràcies.